Відповідаючи, так їй сказав на це Зевс хмаровладний. Краще Афіну, що дбає про здобич, пошли проти нього. Більше за всіх вона звикла гризот завдавати йому прикрих. Мовив це, і білораменна йому не перечила гера. Хльоснула лаконий, не проти... Бажання, вони полетіли поміж землею й простором укритого зорями неба, скільки очима сягає удалеч туманну людина, дивлячись з вишки чативної вшир винотемного моря, стільки навскач пролетіли богинь дзвінкоржучі і коні. А як до Трої добігли, вони й до річок струмнистих, де течія Сімоенту вливається у хвилі скамандру, коней баских тоді білораменна притримала гера, випрягла їх з колісниці і туманом густим огорнула, а Сімоент їх, поживну амброзії, виростив пашу. Вдвох вони вийшли ходою на трепетних схожих голубок, прагнення повні аргейському воїнству поміч подати. І підійшли аж туди, де найбільше мужів, що найкращих, скупчилось, наче ті леви, що м'ясо сире пожирають, чи кабани, що дикої їх не приборкати сили, круг Діомеда стояли вони у покірника коней. Тут, зупинившись, білораменна їм крикнула Гера Стентора мужнього постать прибравши із голосом мідним. Так він лунав, наче враз п'ятдесят чоловік заволало. Сором, аргеї, бридкі боягузи, лиш з вигляду статні. Поки у битвах брав участь Ахів, богосвітлий, ніколи ще не дерзали троянські загони крізь брами дарданські виступить. Всі бо його величезного списа боялись. Нині ж далеко від міста, при самих човнах вони б'ються. Мовлячи так, розбудила у кожнім відвагою мужність, до Діамеда тим часом пішла ясноока Афіна. При колісниці із кіньми знайшла вона сина Тідея, Рану схолоджував він, що стрілою завдав йому пандар. Під досаждав під пасом широким, що висів на ньому щит його круглий, зморений потом, з раменом зомлілим. Ледве підняв свого паса він, кров витираючи чорну. Спершись на кінське ярмо, озвалась до нього богиня. Син народивсь у Тідея, на батька не дуже то схожий. бо Тідей хоч зрісти малий, а воїтель завзятий. Навіть коли воювать та виблискувати мужністю в битвах, я боронила йому. Як тоді, коли сам без Ахеїв в Фіви послом до численних з'явився він кадма нащадків. В їхніх спокійно домах учтувати йому я звеліла. він про те, як і раніше, відваги могутньої повинен, викликав юних кадмеїв на різні змагання і легко їх переміг. Я сама бо йому помічницею стала. Я й біля тебе стою і твою стережу я безпеку. І щиро сердо тебе закликаю строянами битись. Та чи у тому важка по трудах обняла твоє тіло? Чи молодушний пройняв тебе страх, але ти після цього вже не потомок Тідеєві, мужньому сину Ойнея?